Nem beszélünk magyarul. Hűzved egészséges adola vagyok. És én magyarul tanulok. Heute koche ich ein gulyás. A magyar gulyás vagy... Guljas Und das ist dann auch schon das größte Missverständnis zwischen der deutschen und der ungarischen Küche. Dort, wo nämlich Nemetek von Gulasch sprechen, da würden Mogyorok eher Pörkölt reichen. Und das, was Modyoros Sackborn als Gulasch gereicht wird, nun ja, das würde hier vermutlich ein Topf oder Gemüsesuppe oder einfach Levesch heißen. Aber nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. kühlen Zunächst Nekikel Solana. Witzig an dieser Stelle. Solana heißt Orosül Salo. Solana Salo Speck. Diesen Speck lässt man in einem Topf aus und wirft ihn danach weg. So empfiehlt es zumindest Ehebecks. Ich würde den Speck allerdings drin lassen. Aus diesen Zwiebeln und dem Knoblauch macht man ein Bett, welches golden, Aranjosh, gebraten werden muss. Darauf legt man Ohust, Nikile Hedvis, Morhahus, Rindfleisch, wotch Disno, Schweinefleisch, wotch Inhab beides. Das Fleisch muss gewürfelt werden, nicht zu klein, Nem Kichi. Diese Würfel legt man dann auf Ovörisch Hotmark und dann Deckel drauf. Im Zwiebeldampf dünsten und warten. In der Zwischenzeit kann man dann auch schon weiteres Söldschäk schneiden. O Krumpelig, o o Paprikak und so weiter. Kurz bevor Fleisch und Zwiebeln im Topf anbrennen, und da muss man dann schon ein bisschen Gefühl für haben, wird mit einem Liter Brühe aufgegossen. Die Hitze wird reduziert und Alles Sölchig wird dazugegeben. Das Ganze muss Legolab ora köcheln, eine Stunde. Gewürzt wird mit Osho, O, o Borsch, os aus Paprikapor, O Barber, Ech, O Sekfü Borsch. A Paprikapor macht die Suppe feurig rot. Pirosh. Fertig ist das Ganze, wenn das Fleisch beim Draufdrücken zerfällt. Ihr könnt das Ganze auch ohne Fleisch kochen. Dann ist es eine Sölschäglewäsch. Schmeckt auch gut. Ich kann mich erinnern, die ich gegessen habe, gab es o Budapestborn auf der Ondrashi utza Ja, jede Fantastikus. Marhajo. Und für euch... Jo, ett varat ju Köszönöm szépen, éjjel